Parlem de lletres. Doncs continuem el programa, ja sabem els nostres llibres que tant ens agraden i amb la Dolors Sàries. Molt bon dia. Molt bon dia. Com estem? Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Ai, que bé. <laughs> amb aquell optimisme, que amb aquella bé, alegria. Que bé, com ens agrada. I ens portes un llibre optimista o no és el cas? Es porta un llibre curiós. Ah. Un llibre que és una barreja de moltes coses. Uh, com veus a la coberta hi ha una sèrie de números, hi ha 9 sí. números, tots diferents, Fences... No farem un sudoku ni res així. No, no fem un sudoku, tot i que no he mirat, sí. Es podria fer alguna suma curiosa de les columnes. Sí. El llibre es diu en castellà Sé lo que estás pensando, de John Verdon. I he portat aquest llibre, que no tenia pas cap intenció de llegir-me quan, quan, quan va sortir, perquè fa més d'un any que corre aquest llibre. Em sembla que va sortir el juny de l'any passat, o sigui que aviat farà un any, però és que aquest llibre m'ha anat veient. Primera edició, segona edició, tercera edició. Jo tinc la setena i és un llibre que és que estat tants dies com a llibre més venut que al final, bé, l'he de comprar i l'he de llegir per veure de què va. perquè tothom... Però perquè no et motivava? Doncs perquè em pensava que era un llibre més d'intriga o de suspensa i i pensava que no em diria res de nou, veure no no coneixia l'autor no em havia sentit a parlar mai d'aquest senyor, vaig buscar informació, no em vaig trobar mm. i vaig dir, bé, doncs pues mira, no. no, no veia que fos un clàssic, allò ja. que dius tens algú que l'hagi llegit, no, no, no sabia. Però vaja, aquí dius tu a, a quins portes exacte. la setena edició hi ha alguna cosa ha de tenir, no? La setena edició i a més és el llibre típic que he corregut al boca orella uh -huh. són aquells llibres que més que la promoció més el que hagi estat, eh, aquest senyor he vist l'entrevista que hem fet per TV3, les hem entrevistes que li fet, és molt curiós perquè és una primera obra, per això no he trobat res d'aquest senyor. Clar. El Joan Berdo va venir a Barcelona. Doncs s'estrena bé, no? S'estrena molt bé. Aquest senyor eh, era, em sembla que era publicista, i ara es va jubilar com als 53 anys o així, de, de, de la seva feina de publicitat, i eh, aquest llibre l'ha publicat amb 69 anys. Per tant, des del 53, que es va jubilar, fins al 69... Ha estat escrivint. Aquest senyor, més que... No, no ha estat escrivint. Aquest senyor que ha fet, diu que ell eh, tota la vida li havia agradat la literatura, però més haver de dirigir la literatura infantil. Mm. I diu que havia enviat bastantes narracions a diferents, diferents editors, però mai li havien acceptat els llibres. Per tant, ell va pensar, bé, no, no ho faig prou bé. I llavors el, el jubilàs eh, es va dedicar a fer treballs de fusta. És a dir, li que agradava curiós, molt no? la fusteria. i sí, Un diu, publicista que sí? jubila i es dedica a, Volia una a cosa manual. fer fusta, no? Sí, i llavors diu que va començar a fer treballs de fusta pels seus fills i que li deien, doncs, papa, posa un armari o tal, i l'home, doncs, que el fet aquest d'anar tallant peces, d'anar-les muntant, és a dir, aquest fet d'anar d'anar construint una peça gran amb, amb la fusta i anar-li sí. donant cos, diu que va fer que la seva dona li digués, mira... Mm, per què no fas eh, o escrius alguna cosa que no sigui destinada al públic juvenil, sinó per adults, eh, mirant una mica com el que fas amb la fusta, no? de diferents elements fas una construcció. I ell diu que va pensar, per què no, i llavors es va dedicar a escriure aquest llibre i sobretot diu que la seva obsessió va ser, aquest llibre ha d'agradar primordialment a la meva dona, i als meus fills i als meus nets. És a dir, és un llibre que jo no el publicaré si no té primer el vistiplau de la meva família. Mira tu, que bé, no? Parlo que familiar. Parlo de la dona perquè després us dic per què. I, I bé, el llibre el va tirar endavant, es va publicar abans a Espanya que a Estats Units. Ah, sí? Sí, es va publicar primer aquí. Ha estat un èxit espaterran i ara, doncs, aquest senyor es dedica a això. Es dedicarà... es dedicarà a Però com continuar. dius, quants anys té ara? 69, doncs ara en deu tenir 70, perquè o sigui... aquest senyor és nascut a... Eh, eh, eh, Bueno, ara té, quan va publicar l'any passat 69 per tant, doncs mira, si deu, deu tenir, tenir 70 70 i sí, comença una carrera un físicament, literària físicament que no aparenta el 70 com, home, no està com que té cabell clar. es veu sí. home, sí, els faries de 60 70 no, però 60 una miqueta sí, sí, i eh? Vull dir, és més americà, eh? Vull dir que la pell així. és un senyor que també ha viscut a Nova York i després se'n va anar a viure cap al nord i la novel·la la situa exactament on viu ell, és a dir tot el que descriu el llibre del paisatge que veuen els personatges, uh -huh. que és, és fantàstic perquè et descriu una zona que hi ha molta neu i neve a l'hivern, doncs tu veus que quan els dos personatges, el, un dels personatges que ja explicarem, mira per la finestra i diu a nevat i, i diu, doncs vec el fons això, vec aquelles muntanyes, vec aquest tipus d'arbre, vec aquestes flors, vec el graner. doncs diu que és exactament casa seva. Mm -hmm. És a dir, la descripció és absolutament la real. Bé, jo, per si una no no sé si primera... ser una obra primera... No sé si va ser tu o, o el Jordi, que, que ens ho comentàveu, no, que arran aquests tallers que es fan d'escriptura, d'escriptura creativa sí. a la biblioteca que s'havien fet, sí. eh, que el primer que t'ensenyem és que doncs, una de les qüestions que dóna veracitat una obra són els detalls i que, per tant, comencis escrivint del teu entorn, no? Clar, eh, sí. i, I, bueno, doncs... Clar, perquè això ens ho vam parlar nosaltres, alguna... em sembla que Parlar, ho vam parlar nosaltres amb un programa perquè, clar, el, el que tens més a la vora és el que no et fa perdre clar. el que et fa caminar segur a dins de l'argument. Després de la doncs, trama ja veurem Sí, no? però és que la, la gràcia d'això és la trama o sigui, uh -huh. aquest llibre és molt curiós aquest llibre comença quan un dels personatges que ja veurem qui és rep una carta amb un petit repte ha de pensar un número li diu la carta a l'obra i has de pensar un número de l'1 al 1.000 quan ja se l'ha pensat, li fa escriure un... o sigui, diu, pensa'l i escriu-lo uh -huh. i llavors, a continuació, li fa obrir una altra carta i li diu mira quin número ell ha escrit no cal dir que el resultat que troba la segona carta és el número que ell ha escrit o sigui, un joc d'aquest eh? de mentalisme, no? sí, però ja em diràs com Clar, tu comences al llibre i ja veus que el llibre, el número que ha aquí al mig del llibre és el 658. Mm. No dic que mentida perquè això surt ja a la primera pàgina. A més, l'editorial té un... l'editorial ha penjat un vídeo uh, de promoció uh, a internet que ja es veu això, eh? Vull dir, això que estic dient jo no, no estic desvetllant res. O sigui, no pensa el 100, pensa el 658 i obre l'altre sobre i hi ha el 658. Val? llavors tu penses, bé, ja hi som això serà una novel·la d'aquestes de, de paranormal que et comencen a... perquè clar uh -huh. i tu ja comences a pensar com és possible que això pugui ser i tu com a lector li comences a anar amb voltes aviam, què ha deu haver passat per aquí, el... ha fet... però clar, ella ha rebut els dos sobres alhora uh -huh. no un i després l'altre sinó que els reptes dos i li diu aquest obre el primer i aquest obre el segon Val? a partir d'aquí Començarà una, una investigació, evidentment, trepidant, això sí que és cert, on el protagonista aquest que dèiem que veu casa seva, perquè és com l'alter ego de l'escriptor, que es diu uh -huh. David, és un policia jubilat, em fa gràcia perquè també està jubilat als 53 anys, oh, per sí, tant... Que és una mica que ell, no? Jube, és ell jo crec que sí. Que ara es dedica, doncs, a l'art. a Quin tipus d'art? Aquest senyor s'ha dedicat a, a fer retrats d'assassins que havien sigut molt famosos als Estats Units. Uh -huh. Fa com uns retrats amb una tècnica especial a, de cares de, de personatges, Però perquè diu Vol... Els assassins. Han de ser assassins um, perquè ell considera que la mirada o l'expressió dels assassins en sèrie, bàsicament els que han fet assassinats molt terribles potser a dins de la mirada està hi ha alguna cosa que, que pots intuir tu que aquella persona no és normal. O sigui, hi ha l'explicació o, o allò... Ell creu que hi ha una cosa que, que ja s'intueix. Ell com a policia ha bregat amb aquests temes uh -huh. que durant a, a, a, haguéssim ha resolt molts casos d'aquest tipus. Ah, llavors, ell haurà d'ajudar a resoldre aquest misteri perquè acabo de dir que està jubilat, implicant-se amb aquesta seva exfeina i això farà que comencin a sortir unes certes ferides que ell té del passat que anirem com a lectors entenent i descobrint. O sigui, amb la seva dona, que és un personatge molt important a dins de la novel·la, hum, diguéssim, ha fet com un pacte, em jubilo als 53 anys per una sèrie de raons, ja n'hi tinc prou amb aquesta feina, he viscut situacions molt desagradables i li promet a la seva dona que s'aniran a viure a fora de Nova York, a, al camp, i que allà viuran una vida tranquil·la. Però ell rep la trucada d'aquest amic que ha rebut el sobre que no és amic ben bé, sinó que és un antic col·lega de l'institut, i li diu, mira... Mira què m'ha passat. Diu, m'ha passat això. Diu, a què et dediques, li diu ell. Diu, mira, jo em dedico, tinc un centre amb una zona privilegiada de ricatxos, on tinc un centre, diguéssim, on venen aquí, doncs, des de actrius de cinema, a gent de la màfia, i que fan... A veure, com si fos un lloc de teràpia, com una mica de clínica d'aquests, no? Sí, però que és una clínica que estàs com una setmana hmm. i els hi fan reunions en grup. i, i això i, I molt Sí. I llavors diu, però tu, si eres un tio que no... Diu, no, no, però he fet una... he canviat, m'he tornat una persona molt assenyada, diu, i em dius com això. Diu, diu bueno, però això, diu millor tu amb alguna de les teves xerrades el primer que has fet és dir aquest número per alguna raó, i aquest número potser fa que tu doncs sigui el primer que hagis pensat i aquesta persona tal no, no, no, no jo aquest número no diu i llavors comença entre els dos a uh, imagina, aquest número pot ser alguna cosa de les dates de naixement, que si a l'aniversari alguna cosa del subconscient no? sí, que, que, que t'hagi sortit i no bueno, llavors el, el, la dona li diu no comencis a involucrar-te en aquesta història perquè jo ja sé el que passarà ja tornarem a estar com abans que cada que de, de, de re de re i tu i jo em quedat abans, la dona, també us he de dir, és un personatge que a mi m'ha caigut, ah, sí? caigut malament a veure, m'ha caigut malament la trobo pesada és a dir, que és una dona intel·lectual molt intel·ligent, molt intuitiva una persona que l'escolta amb ell quan ell el dia que vol i li escolta i ell li explica doncs què passa i i llavors ella diu Home, i no podria ser que això fos per aquí? I ell, ostres, ara que ho dius, potser sí que això podria anar per aquí. És a dir, són dos persones que es complementen molt, però sempre per la part, és una novel·la interessant, per la part deductiva, eh? de, la, de, la, de la lògica. Uh -huh. I la dona li fa tocar de peus a terra. Però al mateix temps la dona no li perdona que ell se'n vagi a casa d'aquesta mica a investigar, que s'involucri amb la policia, de tal manera que això va avançant i comença a haver-hi ha un assassinat. Aquest assassinat es produeix d'una manera molt curiosa, on hi han una posada en escena que crida molt atenció És a dir, hi ha una persona morta, però llavors hi ha tota una sèrie d'elements, una ampolla trencada amb un lloc, ha nevat, és a dir, és un moment que ha nevat, uh -huh. i, i hi ha el cadàver a la neu, i llavors expliquen a la novel·la que la neu és una cosa fantàstica pels investigadors, perquè la neu queden totes les senyals. És a dir, si ningú ha passat després de que hàgiu inclús un accident de cotxe, uh -huh. és molt fàcil perquè tot queda absolutament imprès, no fins al detall. Llavors, ells tenen una neu que ha caigut i poden seguir tot, però clar, troben unes, unes petxes a terra que acaben en un lloc i acaben en un lloc de mis un camp. Uh -huh. És a dir, van però no tornen. Que ara em portarà em portaràs una història dius, de, de Marcianos també? I tu dius, això encara més deu ser paranormal. Troben una cadira ficada al darrere de la casa, sola, al mig, amb una sèrie de cigaretes al voltant, mm. que no tenen absolutament ni una resta d'ADN, és a dir, han estat perfectament netejades. I com això, moltes més coses que demostren que la persona que ha fet aquest assassinat Uh, ho ha preparat, és una posada en escena, és un joc. Uh -huh. I llavors hi ha més trucades de gent a la qual els diu que pensi un número. O sigui, sí, que l'assassí el que va fent és trucar les persones, sí. amb, enviant doncs, aquestes cartes per uh -huh. dir que, que mirin i que s'imaginin un número i i tu no t creus i fer aquest joc. No? I, i, I tu, a mesura que va avançant el joc, tu penses, això no t'ho creus, me la però segueixes llegint, perquè dius, home, potser sí que això tindrà una explicació lògica al final perquè jo he llegit altres novel·les per exemple, que m'han semblat així com aquests crims famosos que hem fet alguna vegada aquí que transcorren a dintre d'una habitació tancada mm. eh, que eren els típics del misteri del quarto amarillo, sí. per exemple que després té explicació lògica a vegades agafada una mica per la punta mm. eh, però tu dius, això ha de tenir una explicació que si no, no ho compro, no? exacte, però ja estava ficada el llibre és bastant gran, ja veus que té més de 400 pàgines i dius, bé, ara continuo llegint a llavors, a més a més, eh, aquest senyor el fiscal eh, quan veu que hi ha hagut un assassinat que les coses que està posada en escena tan important, la premsa que s'hi fica al damunt el fiscal li diu, mira, jo ja sé que tu estàs apartat de la investigació però tu has sigut sempre un policia eh, que has tingut molta intuïció i encara que sigui jubilat, jo t'agrairia que actuessis de col·laborador nostre a la resolució d'aquest cas. Això l'obliga a anar a altres llocs on es produeixen altres assassinats. Per tant la cosa, ja penses, això la millor és una sessia, en sèrie, és igual, sigui el que sigui però com sap, tu et creus en clar, la si cobla del és... número, perquè el 658 i perquè això no? com, com, què ha passat ah, llavors uh... primer és que no puc dir tot el que puc dir, perquè ara ja diria coses que no puc dir. Primer al principi, és a dir, el que al principi, perquè també hi ha un, casc, uh, un sobre, demana uns diners, mm. però aquests diners després es retornen. Per tant, dius, ostres, això serà un chantatge. No, tampoc és un xantatge. Uh, hi ha una sèrie d'assassinats, llavors diu, això serà que algú llegeix la ment però és que això, el policia toca molts de teus peus a terra, diu, això no pot ser, i tu també penses, ostres, no fotem. No, no, i ell també va descartant que es pugui, que sigui... Allò eh, un mentalista també. que llegeixi, Allà, llavors, no? Llavors, hi ha una cosa molt curiosa al llibre, eh, que és que aquest fiscal, quan reuneix a tothom per parlar del tema que s'està investigant, es reuneixen amb el cap de policia, amb aquest investigador, amb informàtic, amb tal es reuneixen com si o 6 persones, i és curiós de maquillada que jo no ho havia vist mai, totes les novel·les, quan es reuneixen per passar eh, com va la investigació, és una cosa que es ventila normalment en mitja pàgina. Mm. No, aquí duren moltes pàgines, o sigui, durant moltes pàgines es van analitzant aquestes reunions on tu vas veient com es van desfilant els diferents pensaments de les persones que hi a la taula. Una diu, això a si serà com aquella estafa triangular que ha vingut allò de la borsa, no sé què, i l'altre, ostres, doncs això em dona la pista que la millor... I tu vas veient com la, a través... La lògica, no? La lògica d'un sumada a la lògica de l'altre, l'escepticisme del policia que és més totxo que jo que sé, mm. més l'altre... Vas veient que tot això es va desfilant i aquest protagonista, el David, va, va fent una composició d'allò que tu vas amb ell, i al final arriba un moment que és les típiques noves que comences a sospitar de eh, tothom a, dir, a veure si serà la seva bona a veure si serà un suïcidi a veure si serà... i tu ja vas rumiant i rumiant no? però que, però... que al final vas pensant que són tots els, els sospitosos no? mm. Mm, al final Bé, bueno, jo no sé si, si, si us en recordeu de la pel·lícula aquella del silenci dels corderos, sí. que l'Aníbal Lecter, bé, bueno, és que aquest personatge és increïble, sí. quan, quan parlava amb la policia, eh, que en, es deia la gent Clarís. Sterling... Clarís, sí, Clarís, eh, Clarís, Clarís, li preocupo, Clarís eh? que li deia... Sí, sí, <laughs> doncs, fer més por, com semblava que ella entrava a la ment d'ella sí. i, i li endevinava el que pensava allò feia més por que, que més que quan es menja les cadaves. Sí, sí, sí, sí. Doncs és un tipus de novel·la així. És a dir, Ai, que qui et fa angúnia. més angúnia el fet de pensar que, que algú aquest és així, o et veu, o el tens a prop, que tu no saps on és, però que et deu rondar per la vora. Mm. I tal. És a dir, és aquest tipus de novel·la, més aviat, que tens la por més, de lo que, més que de l'assassinat, de la no? psicològica. És una barreja, jo diria, com que treballa molt la lògica, de Sherlock Holmes per exemple, de totes les novel·les aquestes de psicòpates dels anys 90, mm. eh, jo ho barrejaria amb una mica també de Stephen King i després una mica de Hitchcock. déu unido hi do quants ingredients, no? Sí, però tots són bons, perquè tant la Stephen King com el Hitchcock com el Sherlock Holmes jo crec que són ingredients interessants. Mm. Tots. Aquest llibre està traduït a 24 idiomes i a Espanya jo tinc la setena, però se n'han fet més de 12. O sigui eh? que això no para, no? La maquinària? No. I aleshores a aquest senyor li han dit si el protagonista, uh, o si, si ell continuarà escrivint, i ell diu, bueno, he fet un llibre, però ja en tinc dos més en marxa, amb el mateix protagonista i la mateixa dona mm. seva com a protagonista. I, i no m'agrada massa la seva dona, no per res, i torno la dona, perquè assegur que la dona, ell diu que, quan li van fer l'entrevista, diu la meva dona és més simpàtica que ella. Oh, ja ho va dir, ell. va dir ell. Però és que la dona del protagonista pateixes per ell, perquè tu te que t'es 53 anys i que encara jove, coi, jo tinc 50, mm. eh? Vull dir, bueno, tinc uns quants. Que si, que si brans, a... I què penses? Ets jove encara. I per què m'ha d'estar una persona aquí dient-me tu ja t'has jubilat, tu ara t'has de dedicar, doncs, a criar... A descansar. A descansar, a dibuixar, a, a, a arreglar el graner, a posar no sé què... I tu dius, ostres, sí que tome, això és la seva vida, perquè l'has d'estar matxacant tant d'aquesta manera, i més a més vull dir, recriminant-li constantment ah, no vindràs avui, clar, si avui a tard per tant, aquell sopar que teníem amb els amics doncs ja no cal que el fem, ja l'anulem, és igual i veus, aquella ninyi, pesada, no? i arriba un moment que aquesta dona se't fa si posa poses la pell d'ella, dius, home, clar, vull dir ella potser... Ell ella s'havia no? mentalitzat que es retiraria i, I que, que faríem tindríe... vida a casa sí. i tranquil·la, no? Sí, però és l'únic que hi trobo. Després, si li haig de buscar una pega al llibre, eh, hauria de dir, potser, que la primera part és una mica, a vegades, peque una mica de lenta, fins que no... O sigui, mentre es, diu lo dels números, mm. mentre l'home s'espanta, busca l'amic, li diu... Però després, quan hi arrenca, tira bé. Eh? Vull dir, tira molt bé. I després, que quan arriba gairebé al final, que el David, el protagonista, sap què ha passat, tu, com a lector, ja hi has arribat una mica abans. Ah, sí? És possible que els lectors arribin una mica abans. És a dir, hi ha un que moment... Que això et dona satisfacció, eh? Que tu dius, ostres, això deu ser això. Ja. Però ell ajudat, eh? Perquè t'han moltes pistes. Hmm. Ara bé, t'he de dir que la solució del 658... convéns. Sí? convens no res paranormal eh? per tant, convens és una cosa que es pot explicar ni extraterrestres ni... no hi res extraterrestres, no és res que tu puguis dir m'han pres el número, m'he de creure una cosa que me l'han volgut entrar eh, a la força sí. no i de més és curiosíssim o sigui, és allò tan curiós que dius, ostres, que evident què és això? <laughs> eh? vull dir que jo em veig de parada. I és a més aquelles coses que tens ganes de dir-li el que l'està llegint, saps? Klar. Que no ho pots dir. Saps ara, l'assassinat és un major d'home, eh? Doncs aquí tens ganes de dir-li. Saps per què s'assassin molt? Saps per què? Però clar, no podem dir. No podem dir, però... Quina pena, però, però com deia... No, però és un llibre que es pot llegir. També, sí? també us de dir... Bueno, que jo... Tantes bones crítiques, tantes bones crítiques, que per cert, us he dit abans al boca a orella, eh? Més que els... perquè aquest llibre va néixer del no-res, eh? un uh -huh. autonovell, ningú el coneixia, una primera clar, clar. obra, o sigui, sigut al boca a orella. El que passa que jo em havia sentit a dir tant, tant, tant, tant, que després Les potser penso massa que... Sí. Però això ja ho sabem, que no ho hem de fer. Eh? No. Per... no perquè ja llegeixes el llibre una mica condicionat ara, jo penso que aquest llibre el que té és un bon enigma al principi que això fa com te pastanaga sí. eh? perquè continues llegint tens un investigador carismàtic que són aquests pics investigadors que acaben sabent molt també de la seva vida privada amb un passat una mica trist que també va sortint que això és un punt ja, d'enclatge que servirà perquè aquest investigador continuï amb properes històries i després té com a ingredient interessant uns girs i unes sorpreses ben col·locades que ha fet que això, doncs, el boca a vagis dient. I després ja ha doncs, la típica crisi sentimental que hem dit uh, que pot tenir la dona, després les autoritats, i sempre hi ha el policia tonto que el deixa incompetent, que això ja t'agrada també, uh -huh. que ajuda en aquella trama, uh, alguna dosi de bon humor, una sèrie de... Abans uh, parlaves tu de Sudoku. Home, no, però sí que hi ha com una mica d'enigmes d'aquests de, de jocs d'aquests sí, de, de, de, de, de, de logica, paraules ja. o de lògica fins i tot perquè també hi ha jocs de paraules perquè intervenen molts poemes perquè l'assassí també envia uns poemes escrits amb tinta vermella que són una mena de... estan com encriptats mm. i llavors també ja fa l l tot, que tu... No? Um... Ja facis un repte, és a dir, per veure... Una mica de joc també, li segueixis sí. el joc, no? facis un joc. Ara no, però al principi quan va sortir es veu que es va fer com una web que tu havies d'entrar i havies d'adevinar una sèrie de coses i el que guanyava dels lectors tenia un viatge gratis a Nova York. Oh, mira! Però suposo que, clar, això era al principi, no? Clar. Però ara ja no li fa falta aquesta promoció. Inclús li van dir, vostè que havia sigut publicista, no ha actuat amb aquesta promoció d'aquest llibre i tal, diu Déu mos en guarda, després d'haver treballat tants anys de publicista diu que treballen els altres per mi i que promocionen mm. la meva obra, no? Bé, jo ja no us puc dir més perquè, perquè ja clar, us diria secrets perquè, que no... Que es no està, està temptada, ella ho faria, eh? Jo sí, però... No, jo sí que no puc dir, no però sí que us diré que l'altre dia vaig quedar a esmorzar amb un amic meu I li jo portava dir? aquest llibre, no, jo portava aquest llibre i, i ell també el portava jo port l'estava llegint per, per una pàgina i ell anava una miqueta més endarrere, i ell ja sabia... Sí. el que passaria 20 pàgines ah, després. Sí? Eh? I va i m'ho diu, dic escolta, per favor, dic, Estic... encara no he arribat aquí, dic, però això no ho saps, què passa? Dic, per favor, calla. És que cadascú té eh? el seu ritme de deducció. Vull dir de xerrar, s'ha sí, no, de callar, no, s'ha de callar. Eh? Però bé, callar. el recomano, perquè al cap d'un any que aquest llibre encara es continue venent, jo crec que val la pena. I eh? jo et que és una cosa que va més enllà de la novel·la negra. Mm. Eh? Sé lo que estàs pensando, també està en català, uh -huh. els números, curiosament, en català estan a la coberta, estan ordenats diferents, no? Em que es diu «sé el que estàs pensant», uh -huh. i en anglès, eh, original, em sembla que diu «pensa un número». Ah, o sigui, eh? no és no són aquelles té. coses que es canvien. Sí, no, no ho sé si aquí ho diu. A la... Mira, no he mirat perquè ho he llegit. Sí, no? Tu que saps anglès. Sí, sí, o sigui «pensa un número». «Pensa un número». En canvi, l'han traduït uh, així. O sigui, eh. la primera edició exacta, és del juny del 2010. I és, pensa un número, i aquí ho hem traduït, doncs parla d'això que estàs pensant. Exacte. Com dèiem, aquest autor novell, però novell en el sentit de que és la yes. seva primera Novela, novel·la, eh? sí, i sí. que arriba amb aquest gran èxit de vendes, que John Verdon. Sí. Ens sentirem a parlar, no? Llavors? Jo crec que sí, perquè hi ha una segona i una tercera. Molt bé, Dolors, moltes gràcies. A vosaltres, Déu, bon, bon dia. dia. Déu.